Радіотеатр. Вітаємо всіх, кому до вподоби наша передача. Сьогодні у програмі радіовистава Мойсей за одноіменною поемою Івана Франка, написаною 1905 року. Поема Мойсей заповіт великого українського поета своїм сучасникам, українцям початку 20 століття які, розділені кордонами двох імперій – Австро-Угорської та Російської – могли тільки мріяти про власну державу, землю обітовану, І водночас це заповідь нам, теперішнім, адже Україна досі потерпає від згубного спадку колоніального поневолення, і боротьба за незалежність триває донині. Слухаймо першу частину радіовистави «Мойсей» за одноіменним твором Івана Франка. «Дієві особи та виконавці» Від автора Мойсей, заслужений діяч мистецтв України Володимир Опанасенко, Єгова – народний артист України Степан Олексенко, Азазель – народний артист України Анатолій Пазенко, мати – народна артистка України Поліна Лазова, А народний артист України Володимир Нечебуренко. Образ Датана створив народний артист України Валерій Шептекіта.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 У поїздах їх бистроїзна. Невже по віку ділом буде твоїм Укрита злість, облудлива покірність Усякому, хто з радою і розбоєм Тебе скував і заприсяг на вірність. Невже тобі лиш не судилось діло, Щоб виявило твоїх сил безмірність, вже задармо стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю Тобі, офіруючи душу і тіло, задармо край твій весь, политий кров'ю твоїх борців, йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ю, задармо в слові твоєму іскряться. И сила й мягкость, дотеп и потуга, И все, чем может в гору дух подняться. Задармо в песне твоей лется туга, И смех, звенки, И жалощі кохання, надій і и в светляная смуга. О Они... нет! Не самі сльози і зітхання тобі судились. Вірю в силу духа і в день воскресний твого повстання. Ой, якби хвилю вдать, що слово слуха, і слово вдать, що в хвилю ту блаженну вздоровлює, як нем живущим буха.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 А прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі. Труснеш Кавказ, впережишся безкидом, покотиш чорним морем гомін волі і глянеш, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі. Прийми ж сей спів, хоть штугою повитий, Та повний віри, хоть гіркий та вільний, Твоїй будущині задаток слізьми злитий, Твоему генію мій скромний дар весільний. Сорок літ Проблукавши Мойсей По арабській пустині Наблизився З народом своїм О к Палестині Тут піски Ще й червонія гржа горі скелі Моава Та за ними Синій Йордан І дібровий Мурава По моавських Долинах марних Ось із раїль кочує, за ті голі верхи перейти, він охоти не чує. Під подертими шатрами спить, кочовись коли даче, а воли та осли їх гризуть, осети та бодячі. Що чудовий обіцяний край, що смарагди й сафіри вже ось-ось за горою блистять, з них ніхто не йме віри. Сорок літ говорив їм пророк, так велично та гарно, про обіцяну ту відчину, і все пусто та марно. Сорок літ Сафіровий Йордан і долина причудна, їх манили й гонили немов, Фата Моргана злюдна. І зневірився люд, і сказав, Набрехали пророки, у пустині нам жить і вмирать, чого ще ждать і доки, і покинули ждать, і бажать, і десь рваться в простори, слать гонців і самим визирать по гори. День за днем по Моавських ярах Поки спека діймає У дрантивих наметах своїх Весь Ізраїль дрімає Лише жінки їх прядуть та печуть У грані м'ясо козяче А воли та осли їх гризуть Осети та бодяче. Та дрібна дітвора по степу Дивні іграшки зводить, то воює, мурує міста, то городи городить. І не раз напівсонні батьки головами хитають, де набрались вони тих забав. Самі в себе питають, а чи в нас не видали того, не чували в пустині, чи пророцькі слова перейшли в кров і душу дитині.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 Все, що мав у життю, він віддав для одної ідеї. І горів, і яснів, і страждав, і трудився для неї. І з неволі в Міцраїм свій люд вирвав він наче буря, і на волю спровадив рабів із тіснин передмур'я, як душа їх душі. Підіймавсь він тоді многі рази до найвищих піднебних висот і відхнення як стази, і на хвилях бурхливих їх душ у дні проби і міри попадав він із ними не раз у безодню зневіри. Та тепер його голос замлів, і погасло відхнення і не слухає вже його слів. Молоде покоління. Ті слова про обіцяний край, Для їх слуху все казка, М'ясо стад їх, і масло, і сир, Все найвища є ласка. Що з Міцраїм батьки і діди Піднялись до походу, На їх погляд це дурість і гріх І руїна народу. Серед них Авірон Датан Верховодять сьогодні. На пророцькі слова їх отвід Наші кози холодні І на поклик його у поход Наші коні не куті На обіцянки слави й побід Там войовники люті На принади нової землі Нам і тут непогано А на згадку про Божий наказ Замовчити, помано.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 Хто до бунту посміє народ накликати до зміни І манити за гори на стріч кінцевої руїни, Той на пострах безумцям усім, ніж от цим поколінням, Ай опльований буде всіма і побитий камінням. Вечоріло. Поменшала вже цілоденна спека, Над горою край неба палав, Мов, пожежа далека. Наче дощ золотий з небес Полила прохолода, Починається рух У шатрах кочового народа. Звільно, плавно ступаючи йдуть Кам'яними стежками Чорнок і гебрейки бичем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 там хтось пісню заводить сумну, Наче степ у тьмі ночий. Та ось старші батьки та діди Із наметів виходять, І по горах, по голінь степу Скрізь очима поводять. Чи не видно ворожих їстів, Де за жовтим туманом? Чи не котить, де південний біс Пісковим гураганом? Ні, спокій! І розмови пішли ті звичайні сусідські. Щораз меншив ягниць молока ягнята стіцькі. Навіть що для ослиць не стає будь-якової паші? Доведеться кудись кочувати на пасовиска кращі. А Вірон радить край мадіан, а датани ще далі. А Мойсей той замовкне, мабуть, по вчорашній ухвалі. А втім, в таборі гомін і рух, біганина й крики, Із шатрів вибігає народ, і малий, і великий. Що таке? Чи де ворог іде? Чи впав звіру Тенета? Ні, Мойсей! Глянь, Мойсей, виходжа із свого намета. Хоч літає його у каблук із турботами у парі, То в очах його все щось горить, Мов дві блиска в ціл хмарі. Хоч волосся все біли, як сніг у старечій оздобі, То стоять ще ті горді жмутки, як два роги на лобі. Він йде на широкий майдан, де намет заповіта, Простяга свої штири роги в штири сторони світа. Чора ви небожата мої,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 Зрозумійте й затямте собі ви сліпців покоління, що як зглушите душу живу, заговорить каміння. Вчора ви вважали спокій найблаженнішим станом, та чи радився ум ваш притім з вашим богом і паном? Якби хтів вас в спокою держать, Наче трупа у крипті, То ви й досі, як сірі воли, Гнули б шиї в Єгипті. Тим-то буду до вас говорить Не від себе, а владно, Щоб ви знали, що з Богом на прю Виступать непорадно. Бо його ви лук і титива нап'ята, і наложена стрілка на ній, і то ви є стрілата. Як стріла вже націлена в ціль, наострена до бою, чи подоба стрілі говорить, я бажаю спокою. Зареклися вислухати слів про його вину ласку. Тож, мов, дітям безумним я вам розповім одну казку. Як зійшлися колись дерева на широкім роздолі, Обберімо собі короля по своїй вольній волі, щоб захист нам з нього і честь, і надія, і підмога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 та вона всьому світові гожа, без корони цариця Ростин, приподобниця Божа. Ну, мо, дуба благати, та дуб, мов хазяїн богатий своїм гіллям, корінням і пнем, жолудьми все занятий. Ну, березу благать, та вона... Панна в білому шовку, розпуска свої коси буйні, тужно хилить головку. І сказав хтось не наче на жарт, оте слово діточе, Ще хіба би терна нам просить, може терен захоче.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 Щоб росливі все краще, а я буду гинуть на шляху. У глибокім мовчанню сю річ вухом ловлять гебреї. «Се вам казка», – промовив Мойсей, – «ось вам виклад до неї.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 Людським злотом і потом собі Домовини мурують. І не взяв красунів, джигунів, Що на лірах брязкочуть, І свій хист у мармурі, В піснях віковічнити хочуть. Згордував усю славу, Весь блиск і земне панування, І всі пахощі штук, І усе книжкове мудрування. І як терен, бо серед дерев непоказний навроду, і немає він слави собі, ані світу, ні з плоду. Так і вибраний Богом народ, між народами вбогий, де пишнота й честь, там йому за високі пороги. Між премудрими він не мудрець, у війні не войовник, у батьківщині своїй він гість,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 Але заздрий Йогова наш Бог, і грізний, і сердитий. Те, що він полюбив, най ніхто не посміє любити. Тож на вибранця свого надів плащ своєї любови, недоступний, колючий, немов колючки ті тернові. І зробив його острим, грізьким, мов кропива жируха,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 і його заповіта. Твоє царство не з землі, не мирська твоя слава, але гори, як звабить тебе світовая забава. Замість статися сіллю землі, станеш попелом підлим. Замість всім з'єднати ласку ти сам станеш ласки негідним. Замість світ слабонити від мук і роздору й жаху, будеш ти, мов роздавлений черв, що здихає на шляху. І з'їдливо сказав авірон. Мості пане Мойсею, страх загрів і напудив ти нас приповісткою сею. Між народами бути терном. За цю ласку велику справді варто в від твоїм признавати владику. І послом його бути – це честь. І в незнане будуще запечатані письма носить – все манить нас найдужче. Це якраз доля того осла,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 «Бить камінням руїну стару, шкода заходу й труду, де чим може ще він послужить ізраїльському люду? Майстер він говорити казки, мляну пускать баньку, тож приставмо його до дітей за громадською няньку».